Бріджертони. Джулія Квін. Віконт, який мене кохав. Розділ 4. Ваша авторка, на жаль, була не в курсі всіх деталей, але відомо, що сталася важлива подія в Гайд-парку за участю Віконта Бріджертона, містера Бербрука, обох міс Шеффілд та невідомого пса невідомої породи. Ваша авторка не брала участі в даному випадку, але все говорить про те, що переможцем із нього вийшов невідомий пес невідомої породи. Світська хроніка Леді Уіселдаун 25 квітня 1814 року. Кейт кинувшись до дверей, зіткнулася в дверях із Мері, що вбігала в кімнату. А Ньютон спокійно сидів посередині кімнати на синьо-білому килимі і посміхався Віконтові. «Я думаю, ви йому сподобалися», – винувато сказала Мері. «Ти йому теж подобаєшся, Мері!» – їдко відповіла Кейт. «Уся проблема в тому, що він тобі не подобається. Він би мені подобався набагато більше, якби він не стрибав на мене щоразу, коли я йду коридором у вітальню. Мені здалося, ви сказали, що Мері і пса не можна залишати ніколи разом», – сказав Ентоні. «Їх і не можна залишати разом», – відповіла Кейт. «Ну гаразд, можна. Їх одночасно і не можна, і можна залишати разом». Такі речі зовсім однакові, промив він. Кейт проігнорувала його слова. Ньютон любить Мері», – пояснила вона, – «остільки Мері не любить Н'ютона». «Я б любила його набагато більше», – сказала Мері, – «якби він любив мене трохи менше». Таким чином, – рішуче продовжувала Кейт, – бідний Н'ютон розцінює Мері як виклик, коли він її бачить. Вона безпорадно знизала плечима. «Я боюся, він просто починає надто сильно любити її». Наче почувши, Ньютон повернувся і побачив Мері. Тут же, схопившись, він кинувся до неї і почав проситися на руки і пеститися біля неї. «Кейт!» – вигукнула Мері. Кейт кинулася в бік мачухи, а Ньютон тим часом став на задні лапки, передніми спершись на Мері, ніби намагаючись вилізти до неї на руки. «Ньютон, не перестань!» – сердито промовила Кейт. «Поганий пес! Поганий!» Песик сів на задні лапки і заскавчав. «Кейт!» – сказала Мері тоном, що не терпить заперечень. «Цього пса потрібно вигуляти цю ж хвилину». «Я хотіла його вигуляти перед тим, як прийшов Віконт», – сказала Кейт, прямуючи до Віконта. «Це був добрий привід, щоб звинуватити його. Якби вона могла, вона звинуватила б цього нестерпного чоловіка в усіх смертних гріхах». «Ой!» – заверіщала Мері. «Я перепрошую, мілорде, як грубо з мого боку було не привітатися з вами». «Не турбуйтеся», – м'яко сказав він, – «ви були дуже стурбовані зовсім іншим». «Так», – пробурчала Мері, – «цей чортів пес». «Ох, що ж я кажу, може ви хочете чаю чи перекусити? Ми такі раді, що ви відвідали нас». «Ні, дякую, я тільки насолоджуюся підбадьорливою компанією вашої дочки, поки чекаю на повернення Едвіни». «Ох, так», – сказала Мері, – «я думаю, Едвіна катається з містером Бербруком, так, Кейт?» Кейт кивнула з кам'яним виразом обличчя. Їй не сподобалося бути названою бадьорою компанією. "Ви знаєте містера Бербрука, лорда Бріджертона?" запитала Мері. "Так", відповів Ентоні. "Так, я його знаю", Кейт відзначила про себе, що сказав він це байдужим тоном. Я не впевнена, чи правильно я вчинила, дозволивши Едвіні покататися у його двоколісному екіпажі. Ці відкриті коляски такі складні в управлінні, ви так не думаєте? Я вірю, що містер Бербрук вміє добре керувати кіньми, відповів Ентоні. "Ох, дякую", сказала Мері, видаючи полегшене зітхання. "Ви мене заспокоїли". Ньютон видав тихий гавкіт, нагадуючи кожному про свою присутність. «Я піду, знайду повідець Ньютона і виведу його на прогулянку», – поспішно сказала Кейт. Їй просто потрібний ковток свіжого повітря, і ця чудова нагода – позбутися компанії безсердечного віконта. «Якщо ви вибачите мене...» «Стривай, Кейт», – покликала її Мері. «Ти не можеш залишити віконта одного зі мною, йому буде нестерпно нудно». Кейт заумерла і повільно обернулася, боячись наступних слів Мері. «Що ви, мені з вами не буде нудно, місіс Шеффілд?» – відповів люб'язним тоном Віконт. «Неможливий гульвіса, ось хто він!» – з роздратуванням подумала Кейт. «Ох, насправді я така нудна!» – запевнила Мері Віконта. «Ви не зможете винести зі мною і години, поки чекатимете на Ідвіну». Кейт подивилася на Мері пильним поглядом. Її рот відкрився від обурення. «Чорт, що ж Мері робить?» «Чому б вам не піти з Кейт на прогулянку?» – запропонувала вона Ну як я можу просити лорда Бріджертона скласти мені компанію на господарських роботах?» – швидко сказала Кейт. «Це було б верхом грубості, адже, зрештою, він наш шановний гість». «Не будь дурепою», – відповіла Мері, перш ніж Віконт встиг вставити слово. «Я впевнена, що він зовсім не вважає цю прогулянку господарськими роботами». «Чи не так, мілорде?» «Звичайно, ні», – відповів Віконт, виглядаючи при цьому вкрай щирим. «Хоча, що йому ще залишалося відповісти? Тоді все залагоджено», – сказала Мері, виглядаючи надмірно задоволеною собою. «І хто знає, може ви натрапите на Едвіну під час прогулянки. Це було б дуже зручно». «Не сумніваюся», – сухо сказала Кейт. «Було б чудово позбутися Віконта. Але вона не хотіла бачити свою сестру в пазурах цього негідника. Її сестра така молода і вразлива, що якщо вона не зможе протистояти його посмішкам», чи його жвавій мові, якщо вже сама Кейт відчула нестерпну чарівність, що походила від нього, а він їй навіть не подобався, то захистить двіни з її менш підозрілою натурою, його чарівність розіб'є вщент. Вона обернулася до Віконта. «Ви не повинні відчувати себе зобов'язаним супроводжувати мене з Ньютоном, мілорде. Я, навпаки, був би щасливий супроводжувати вас», – відповів він зі злою усмішкою. І Кейт здалося, що він погодився піти, аби досадити їй. Крім того, продовжував він, ваша мати сказала, що ми могли б зустріти двіном. Це був би чудовий збіг, ви так не думаєте? Чудовий, повторила вона, просто чудовий збіг. Відмінно, сказала Мері, ляснувшись захопленням у долоні. Я бачила повідець Ньютона на столі в холі, я піду і принесу для вас. Ентоні зачекав, поки Мері вийде з кімнати, потім повернувся до Кейт і сказав. Чисто зроблено. Занадто, пробурмотіла Кейт. А ви не думаєте, прошепотів він, нахилившись до неї, що її весільні плани спрямовані не тільки на Едвіну, а й на вас. На мене, майже прохрипіла Кейт, ви, звичайно, жартуєте. Ентоні задумливо потер підборіддя, дивлячись на двері, через які вийшла Мері. Я не впевнений, але він замовк, бо почув кроки Мері. Ось він, промовила Мері, простягаючи повідець Кейт. Ньютон загавкав і напівприсів на задні лапки, виготовившись до атаки на Мері, безперечно, щоб обрушити на неї всю свою любов, але Кейт міцно тримала його за нашийник. Ось візьміть, швидко промовила Мері, простягла повідець Ентоні. Дайте йому, Кейт, будь ласка, я не зможу підібратися до нього ближче. Ньютон знову загавкав і почав сверлити поглядом Мері, яка на його розчарування була надто далеко від нього. «Аго, ти!» – промовив Ентоні, звертаючись до пса. «Тихо, сидіти!» На превеликий подив Кейт Ньютон послухався, сів на задні лапки і замовк майже з комічною готовністю. «Так», – сказав Ентоні, що здавався дуже задоволений самим собою. Він простягнув повідець Кейт. «Ви самі його одягнете чи дозволите мені це зробити?» О, надягніть на нього нашийник самі, відповіла вона. Ви здається, такі близькі з собаками. Цілком вірно, тихо відповів Ентоні, так, щоб Мері не почула. Обидва види ловлять кожне моє слово. Кейт швидко наступила йому на руку, оскільки він сів на впочупки, щоб закріпити повідець Ньютона. Упс, мені так шкода, сказала вона досить нещиро. Ваша чуйна турбота про мене просто влякає мене, він підвівся на ноги. Так недовго й заплакати. Мері нахилилася в їхній бік, вона не могла чути, про що вони говорили, але була просто зачарована їхньою розмовою. Щось не так? запитала вона. Все гаразд, відповів Ентоні, одночасно і Скейт, яка відповіла ні. Добре, енергійно сказала Мері, тоді я вас проведу до дверей. На захоплення Ньютона, додала вона, а може й не проводжу, я не хочу наближатися до цього пса ближче, ніж на 10 футів. Я краще помахаю вам з порогу. б я робила, сказала Кейт, проходячи повз Мері, без твого махання рукою. Мері хитро посміхнулася. Я справді не знаю, Кейт, не знаю, що б ти робила. Ця репліка подіяла на Кейт нудотно. Невже лорд Бріджертон мав рацію? Невже Мері грала звідницю не тільки для Едвіни увесь цей час? То була жахлива думка. Залишивши Мері в холі, Кейт та Ентоні вийшли з дому і попрямували на захід Мілнер Стріт. Я зазвичай йду цими маленькими вуличками і піднімаюсь до Брімтон Роуд, пояснила Кейт, думаючи, що він не знайомий із цією частиною міста. Потім повертаю до Гайд Парку, але ми могли б піти прямо Слоун Стріт, якщо вам так зручніше. Не має значення, що я хочу, відповів він. Я слідуватиму вашим вказівкам. «Дуже добре», – відповіла Кейт, рішуче прямуючи Мілнер-стріт до Ленокс-Гарден. «Можливо, якщо вона швидко йтиме і не звертатиме на нього уваги, йому важко буде говорити з нею». Її щоденні прогулянки з Ньютоном завжди були часом для роздумів та особистих думок. Вона не збиралася брати його із собою. Її стратегія добре працювала протягом кількох хвилин. Вони мовчали всю дорогу до кута Ганс Кренченд і Брімтон-Роуд, Потім він несподівано сказав, «Мій брат зробив із нас дурнів минулої ночі». Вона зупинилась. «Перепрошую». «Ви знаєте, що він мені сказав про вас? Перш ніж нас представити одне одному». Кейт заперечливо помахала головою і спіткнулася. Ньютон не зупинився, а потягнув її далі. «Він сказав мені, що ви увесь час говорили про мене». "Хм, це майже так і було», сказала Кейт. Він мав на увазі, що ви весь час говорили про мене добре, – додав Ентоні. Вона приховала усмішку. Це неправда. Можливо, він також спробував приховати усмішку, але це йому не вдалося. Я тоді не думав, що це не так. Вони повернули на Брімнот Троут і попрямували до Найт Брідж та Гайт Парку. Чому він так зробив? – спитала Кейт. Він кинув на неї бічний погляд. У вас немає братів? Ні, тільки двіна але все ж таки дівчина. Він зробив це, пояснив Ентоні, щоб помучити мене. Повна нісенітниця, пробурмотіла вона, не подумавши. Я все чув. Я чекала від вас на це. Я думаю, продовжив він. Він вирішив помучити і вас. Мене? Вигукнула вона. Чому? Що я могла такого зробити? Ви могли спровокувати його, обмовляючи його улюбленого брата, припустив він. Її брови зігнулися здивовано. «Улюбленого? Здивовані!» Вона похитала головою. «Ні, зовсім ні!» Ентоні посміхнувся. Місшефілд-старша при всьому її роздратуванні мала чудову дотепність. Вони досягли Найтбріджа, він узяв її за руку, оскільки вони перетинали переїзд. Далі однією з маленьких стежок вони підійшли до південної дороги Гайд-парку Ньютон явно за міський пес збільшив темп, оскільки вони перейшли до лісової зони. Хоча важко уявити, що такий пес як Ньютон може значно збільшити темп. Однак пес дуже пожвавішав і здавалося цікавився кожною квіткою, комахою і перехожою, які траплялися їм на шляху. Весняне повітря було свіже, але сонце гріло і небо було дивного чистого блакитного кольору після звичайних багатоденних лондонських дощів. І хоча жінка, яка вхопила його за руку, не була тією, на якій він планував одружитися, все ж таки легке почуття задоволення огорнуло його. «Ми перетинатимемо Роттен Роуд?» – запитав він Кейт. «Хммм», – була її відповідь. Вона підставила обличчя променям сонця і ніжилась у його теплі. І протягом одного короткого моменту збентеження Ентоні відчув дивне почуття. Почуття? Він потряс головою, це не могло бути бажання, тільки не до цієї жінки. «Ви що сказали?» – пробурмотіла вона. Він проковтнув і зробив глибоке зітхання, сподіваючись, що це прочистить його голову. Натомість він відчув її п'янкий аромат, який здався йому дивною сумішшю екзотичних лілій, чистоти та невинності. «Ви здається насолоджуєтеся сонцем?» – спитав він. Вона посміхнулася, повертаючись до нього обличчям – щоб подивитися на нього своїм проникливим поглядом. «Я знаю, що це зовсім не те, що ви хотіли сказати, але так, я радію сонцю. Цієї весни так часто йшов дощ. Я думав, молода леді не повинна дозволяти сонячним променям торкатися її обличчя», – подразнив її він. Вона знизала плечима, подивилася трохи несміливо. «Вони й невинні. Тобто я хотіла сказати, ми не повинні». Але це так чудово, вона зробила легке зітхання, і погляд її був сповнений такої туги, що Ентоні майже відчув її меланхолію. «Мені так шкода, що я не можу зняти свого капелюшка», – сказала вона задумливо. Ентоні кивнув, відчувши те саме по відношенню до свого капелюха. «Ви могли б відкинути свій капелюшок назад, поки нікого немає», – запропонував він. «Ви так думаєте?» – її відкрите обличчя повернулося до нього – Тож він знову відчув якесь дивне почуття всередині. Звичайно, промовив він, торкнувшись її капелюшка, щоб подивитися, що можна зробити. Це була одна з тих химерних жіночих штучок, коли здавалося, що стрічки та шнурки зав'язані таким способом, яким би не зав'язала не одна розумна людина. Зараз я виправлю. Потримайте голову так. Кей тримала голову так, як він наказав, м'яко, але коли його пальці випадково погладили шкіру на скроні, вона перестала дихати. Він був так близько, і було щось дивне у цьому. Вона відчула тепло його тіла та його приємний аромат. Вона ненавиділа його, або принаймні він їй сильно не подобався, і вона не схвалювала його спосіб життя. І все ж таки у неї з'явилося абсурдне бажання відхилитися назад доти, доки відстань між їхніми тілами не зникне. І вона проковтнула і змусила себе відсунутися від нього. Господи, що ж відбувається з нею? Зачекайте ще трохи, я майже закінчив. Кейт знову відчула ці жахливі пальці на своїй шкірі, які поправляли її капелюшок. Я впевнена, що й до цього було непогано. Не треба, не потрібно хвилюватися про це. Так зручніше? – спитав він. Вона кивнула, навіть не зрозумівши, зручно їй чи ні. Так, дякую вам, це чудесно. Я… ох… Ньютон голосно загавкав вдалені і сильно смикнув повідець. Дуже сильно. «Ньютоне!» – покликала вона, смикнувши трохи повідець. Але пес уже чимось зацікавився далеко. Кейт уявлення не мала чим чи ким. Пес із ентузіазмом тягнув її вперед, і Кейт на силу за ним встигала. «Ньютоне!» – покликала вона знову майже безпорадно. «Ньютоне, стій!» Ентоні з розвагою подивився, як пес мчав уперед із такою спритністю, якої не можна було очікувати від його коротких лап. Тедь зробила відважну спробу потягнути заповідець. Але Ньютон тепер гавкав, як божевільний, і мчав уперед із колишньою швидкістю. «Міс Шеффілд, дозвольте мені взяти повідець!» Ентоні несподівано з'явився поряд, щоб допомогти їй. Це була не чарівна манера, щоб грати героя – але щось треба було робити, тим більше можна спробувати вразити сестру майбутньої нареченої. Але так само, як Ентоні несподівано наздогнав її, Ньютон несподівано рвонув повідець, і повідець вилетів із її рук. Кейт видала крик і рвонулася вперед, але пес уже помчав, тягнучи повідець по траві позаду себе. Ентоні не знав, засмучуватися чи сміятися. Ньютон явно не хотів бути спійманим. Кейт замерла на мить, рукою з жахом прикриваючи рота. Потім її очі подивилися на Ентоні, і в нього з'явилося жахливе перечуття, що вона зараз робитиме. «Міс Шеффілд», – швидко сказав він, – «я впевнений». Але вона його не слухала. Вона помчала вперед кричачи "Ньютоне!", із з явним недоліком етикету. Ентоні видав важке зітхання і побіг за нею. Він не міг дозволити їй тікати за псом одній. Це було не по джентльменськи і хоч він дав їй невелику фору, він наздогнав їй тільки за поворотом дороги, де вона зупинилася. Вона дихала важко, її руки лежали на стегнах, і вона оглядала околиці. «Куди він побіг?» – спитав Ентоні, намагаючись не випустити з уваги, що в цій жінці, яка зараз задихалася перед ним, було щось збуджуюче. «Я не знаю», – вона замокла, переводячи подих. «Я думаю, він женеться за кроликом». О, це полегшить його затримання, так як кролики завжди біжать доріжками. Вона спохмурніла від його сарказму. Що ми будемо робити? У Ентоні мало не зірвалася відповідь. Ходімо додому і купимо нормальну собаку. Але вона виглядала такою схвильованою, що він прикусив язика. Фактично, вона була більше роздратована, ніж схвильована. Але все ж таки не варто було говорити їй тих слів. Тому натомість він сказав. Я думаю, нам варто почекати, поки хтось не заволає. Швидше за все, з хвилини на хвилину він промчить повз ноги якоїсь молодої леді і злякає її своєю дотепністю. Ви так думаєте? Його слова не переконали її. Він не найстрашніший пес на вигляд. Він, звичайно, думає так, але насправді він дуже милий. Фактично він... Ах! Ось ми й отримали відповідь, сухо сказав Ентоні і побіг у напрямку крику невідомої леді. Кейт поспішила за ним, скорочуючи шлях через траву. Віконт біг перед нею, і все, що вона могла думати, так це про те, що він дійсно хоче одружитися з Двіною. Незважаючи на той факт, що він виглядав розкішним атлетом, він явно знаходив негідним заняттям те, що доводилося бігти через увесь парк за товстим коргі. Навіть гірше, вони бігли впоперек поперек Роттон-Роуд де був найбільш інтенсивний рух екіпажів і багато людей прогулювалося, кожен міг побачити, як вони мчать. Менш настирлива людина давно вже припинила б тікати, тим більше в дорослому віці. Кейт бігала і коли подорослішала, але все ж таки відставала від нього. Було незручно бігти у спідницях, тим більше коли не можна публічно підняти їх вище кісточок. Вона перетнула Роттенроуд, намагаючись не зустрічатися поглядом із модно одягненими леді та джентльменами, сподіваючись залишитися невпізнаною. Коли вона знову досягла трави, вона змушена була зупинитися, щоб зробити кілька глибоких зітхань. Вона жахнулася, вони майже добігли до озера Серпантін. О, ні! Найбільше у світі Ньютон любив стрибати в озеро. І сонце світило досить тепло для цього, особливо якщо істота, одягнена в товсте хутро, бігла за паморочливою швидкістю протягом п'яти хвилин. Гаразд, із запаморочливою швидкістю для товстого коргі. І достатньою, зауважила Кейт із деяким інтересом, щоб загнати до смерті високого шестифутового віконта. Кейт підняла спідниці на дюйм або біля того, щоб було зручніше бігти, і знову кинулася вперед. Вона, звичайно, навряд чи спіймає Ньютона, але, можливо, вона встигне дістатися до віконта, перш ніж він приб'є бідного пса. Швидше за все, зараз на думці у нього одне вбивство. Людина має бути святою, якщо не захоче після всього цього вбити цього пса. І якщо хоча б один відсоток написаний про нього у світській хроніці правда, то ця людина явно не свята. Кейт проковтнула. «Лорд де Бріджер, вона кликала його, щоб він зупинився, і припинив гнатися за Ньютоном. Їй достатньо було почекати, поки Ньютон не видихнеться, а з його чотиридюймовими лапками це станеться незабаром. «Лорде Бріджертоне, ми могли б просто...» Кейт раптово зупинилася. «Господи, що тут робить Едвіна?» «Це точно була Едвіна, яка граційно стояла зі складеними на грудях руками». А це має бути нещасний містер Бербрук, який намагався щось зробити зі своїм екіпажем. Ньютон зупинився буквально на секунду і побачив ідвіну, майже одночасно скейт. Різко змінивши напрямок, він кинувся до своєї дівчини весело гавкаючи. «Лорде Бріджартоне, дивіться, там…» Ентоні повернувся на звук її голосу, потім рушив у бік, куди вона вказувала – цей чортовий собака розвернувся буквально на місці і повернув на 90 градусів. Ентоні ковзався по брудові і впав на дупу, намагаючись зробити такий крутий поворот. Зараз він збирався прибити цього пса. Ні, мабуть, він збирається прибити Кейт Шеффілд. Ні, можливо, радісні думки Ентоні про страшну помсту були порушені несподіваним криком медвіни. «Н'ютоне!» Ентоні подобалося думати про себе, як про людину дії. Але коли він побачив, як пес підстрибнув і полетів на Едвіну, він просто заумер у шоці. Сам Шекспір не зміг би придумати більш підходяще для цього фарсу закінчення. І все це відбувалося перед очима Ентоні, ніби в уповільненому часі. Пес мав намір стрибнути на груди Едвіни. Едвіна мала намір звалитися назад, прямо в озеро Серпантін. «Ні!» – закричав він, намагаючись бігти ще швидше, хоча знав, що це марно. «Бултих! Господи!» – вигукнув містер Бербрук. «Вона вся мокра! Не стій стовпом!» – прорепетував Ентоні, досягаючи місця події. Із ходу кинувшись до води. «Роби що-небудь!» Містер Бербрук явно не розумів, що від нього хочуть, і продовжував стояти і дивитися на Едвіну. Ентоні добіг до Едвіни, схопив її за руку і витягнув на берег. «З вами все в порядку?» Вона кілька разів кивнула, безперервно чхаючи й бризкаючись. «Міс Шеффілд!» – грізно проривів Ентоні, побачивши, як Кейт досягла берега і зупинилася. «Ні, не ви!» – додав він, відчувши, що Едвіна повернулася до нього. «Ваша сестра!» «Кейт?» – здивувано спитала Едвіна, протираючи очі від води. «Де Кейт?» «Суха, як пісок на березі!» – пробурмотів він і крикнув у напрямку Кейт. Прив'яжіть вашого проклятого пса. Ньютон поплескавшись бадюро виліз із озера. Тепер він сидів на березі, висунувши язика і щасливо дихав. Кейт наздогнала його і причепила повідець до нашийника. Він зазначив про себе, що вона ніяк не прореагувала на його дике ревеще. "Добре", подумав він зле. "Принаймні ця проклята жінка тримає зараз рота на замку". Він повернувся назад до Едвіни, яка, будучи вся мокрою і розпатланою, все одно виглядала чудово. «Дозвольте мені допомогти вам вибратися звідси», – різко сказав він, і перш ніж вона встигла відповісти, взяв її на руки і поніс на сухий берег. «Я ніколи не бачив нічого подібного», – сказав містер Бербрук, хитаючи головою. Ентоні промовчав. «Ще трохи, і він ж бурне цього ідіота у воду. Що він думав, коли на Едвіну мчав пес і збив її з ніг?» Едвіно, покликала Кейт, підходячи ближче настільки, наскільки дозволив повідець Ньютона. З тобою все гаразд, я думаю, ви зробили достатньо, грубо сказав Ентоні, насуваючись на неї, поки між ними не залишилося менше фута. Я? задихнулася від обурення Кейт. Подивіться на неї, промовив Ентоні, вказуючи рукою в біки двіни, хоча всю увагу зосередив на Кейт. Тільки подивіться на неї. Але це був нещасний випадок. «Я в порядку», – вигукнула Едвіна, вразившись ступенем гніву, який кипів між сестрою і віконтом. «Трохи замерзла, але все гаразд». «Бачите», – сказала Кейт, судомно проковтнувши, оскільки вона побачила, наскільки розпатлана сестра. Це був просто нещасний випадок. Він воювничо схрестив на грудях руки і запитливо вигнув брову. «Ви не вірите мені», – зітхнула Кейт, – «я не розумію, чому ви мені не вірите». Ентоні мовчав і дивився на неї. Це було неймовірно для нього, оскільки Кейт Шеффілд при всій своїй дотепності та інтелекті не ревнувала його до сестри. І навіть якщо вона нічого не могла зробити, щоб запобігти цьому нещастю, безсумнівно вона отримала насолоду від того, що вона стоїть суха на березі, в той час як і Двіна нагадує мокру курку. Приваблива курка, що не кажи, але все ж таки мокра. Але Кейт не хотіла залишати останнє слово за ним. Крім того факту, зневажливо сказала Кейт, що я ніколи до цього нічим не шкодила Едвіні, як, на вашу думку, я могла провернути цей нещасний випадок? О, вона грюкнула себе по чолі, я знаю таємну мову коргії. Я наказала, що пес висмикнув повідець у мене з рук. І потім, так як я володію ясновидінням, я знала, що Едвіна перебуває біля озера. Я наказала псу через наш потужний уявний зв'язок, адже я була далеко від нього. «Повернутися і зіштовхнути двіну в озеро. Сарказм вам не личить, міс Шеффілд». «Вам взагалі нічого не личить, лорде Бріджертоне. Ентоні нахилився вперед і кинув на неї погрозливий погляд. «Жінки не повинні тримати війських тварин, якщо вони не можуть керувати ними. Тоді чоловіки не повинні супроводжувати жінок із домашньою твариною на прогулянці, якщо вони не можуть впоратися з нею», – вистрілила вона у відповідь. Ентоні відчув, що від гніву у нього навіть почервоніли кінчики вух. «Ви, панянко, просто загроза для суспільства!» Вона напіввідкрила рота, збираючись щось сказати, але натомість тільки диявольськи посміхнулася і, повернувшись до пса, наказала «Потрусись, Ньютоне!» Ньютон глянув на її палець, спрямований на Ентоні, покірно підійшов на кілька кроків і почав струшувати воду із шерсті. Всі виявилися забризканими з ніг до голови. Ентоні Мовчки пішов до неї. «Я просто зараз придушу тебе!» – проривів він. Кейт спритно ухилилася від нього і побігла у бік сестри. «Ну, давайте! Що ж ви, лорде Бріджертоне", насміхалася вона, перебуваючи в безпеці позаду сестри. «Покажіть свою справжню вдачу перед Едвіною!» «Кейт!» – швидко прошепотіла Едвіна. «Що відбувається? Чому ти так погано ставишся до нього?» «Чому він так погано ставиться до мене?» – прошепіла Кейт. «Я хочу сказати», – несподівано сказав містер Бербрук, – «ваш пес оббрискав мене». «Він оббрискав нас усіх», – відповіла Кейт, включаючи її. «Але це варте того. О, це варте того, щоб побачити здивування та гнів на обличчі цього пихатого аристократа. Ви», – прогарчав Антоні, тикаючи пальцем у Кейт, – «замовчіть». Кейт замовкла, вона була не настільки безрозсудною, що провокувати його далі. Він виглядав так, ніби готовий вибухнути будь-якої миті. І, звичайно, він втратив усю свою гідність, яку він мав на початку дня. Його правий рукав був весь мокрий через те, що він витягував видвіну. Черевики виглядали назавжди зіпсованими, і все інше на ньому було забризкано завдяки майстерності Ньютона. «Я скажу вам, що ми зараз робитимемо». Сказав він низьким, смертельно небезпечним голосом. Що я маю робити? радісно запитав містер Бербрук, який не усвідомлює, що лорд Бріджертон зараз готовий убити будь-кого, хто відкриє рота. Потрібно спробувати відремонтувати візок містера Бербрука, тоді я зможу відвести міс Шефілд додому. При цьому він вказав на ідвіну, щоб не було сумнівів, який міс Шеффілд має пощастити. «Містер Бербрук!» – звернувся до нього Ентоні. «Ви знаєте, як відремонтувати ваш візок?» Містер Бербрук кліпнув кілька разів і здивовано глянув на Ентоні. «Ви хоч знаєте, що трапилося з вашою коляскою?» Містер Бербрук кілька разів відкрив і закрив рота, потім сказав. «У мене є кілька ідей. Не так уже й важко буде вирішити, що ж справді трапилося з коляскою». Кейт зачаровано дивилася на Ентоні. Вона не так часто бачила людину, доведену до краю. На скроні у нього забилася жилка. Вона розважливо відступила ще на півкроку назад позаду Едвіни. Тій не хотілося думати, ніби вона трясеться перед ним, тому вона списала все на інстинкт самозбереження. Вікон так чи інакше стримував себе, правда, голос його пролунав жахливо. Зараз я збираюся зробити таке. Три пари очей дивилися на нього в очікуванні. Я піду до тієї групи, він махнув у бік невеликої групи, леді та джентльменів, що стояли в ярдах 20 від їхньої компанії, і безуспішно намагалися на них не дивитися. І попрошу Монтроса позичити мені його екіпаж на кілька хвилин. Я хочу сказати, сказав містер Бербрук, хіба це Джефрі Монтрос? Давно вже його не було видно в суспільстві. На скроні Ентоні забилося ще кілька жилок. Кейт з переляку схопила руку двіни для моральної підтримки і не відпускала її. Віконт проігнорував містера Бербрука, ніби тут його й не було, і продовжував. «Як тільки він дасть мені свій екіпаж...» «Ви впевнені в цьому?» – не витримала Кейт. Його карі очі завмерли. «У чому я певен?» – відрізав він. «Ні в чому!» – промимрила вона. «Будь ласка, продовжуйте!» «А як я сказав, він дасть мені екіпаж!» Він вп'явся поглядом у Кейт. «Я відвезу місь Шеффілд додому, а його екіпаж назад відвезе йому один із моїх слуг. Нікому не потрібно було дізнатися, про яку місь Шеффілд він говорить». «Що буде з Кейт?» – запитала Едвіна. Кейт стиснула сестрину руку. «Мила, добра Едвіна. Ентоні глянув просто в очі Едвіні. «Містер Бербрук відведе вашу сестру додому». «Але я не можу», – сказав містер Бербрук. «У мене ж зламано екіпаж. Де ви живете?» Містер Бербрук здивовано заморгав, але промовив свою адресу. «Я заїду до вас додому і скажу вашим слугам, щоб забрали вашу коляску, коли ви відведете міс Шеффілд додому. Зрозуміло?» Він зробив паузу і глянув на всіх, включаючи пса важким поглядом. Наразі нервували всі, мабуть, крім Медвіни. «Зрозуміло?» – повторив він. Усі кивнули, і його план почав здійснюватись. Хвилиною пізніше Кейт проводила поглядом, Біконта та Ідвіну, які їхали, хоча вона клялася, що вони ніколи не опиняться разом в одній кімнаті. Найгірше вона залишилася сама з містером Бербруком і Ньютоном. Із них двох другий був цікавішим співрозмовником.